یاره نن له خدمت کې پاتې شې چاته ویلې دي یاره ما څو ماده توه حلال فراغ نيشته نيشته نيشته نيشته حلال فراغ نيشته حلال کسو خوري اکو مؤمن دی هغه څنګه اس په دې باندې ځان دا دښتا واستخاريږي Taliban اوس په دې باندې په خوانه سبق ودیزو ته دي دې له بل هر له ځور دا چې به لورښت دې زوځوت روبا اغنی چی توی روگا اپناتو لپر سلسان دی و سره ایرون خونیش تی که نا اجاداتو لپر خسدس تی که نا او اعمام سبه دی دا یو خبره دا یو دیا دوی ما خبره دا چې بیز لو جا چکتا چی دا نو مختلف چی د کل ویسانیات باز سرانو مسئله دا سو نه کیجی دیزه چی اولی که اصل از بارا وکید محمد یارا اصل ازا دا دولیان مانگا تاکلا او درم لین دا تقسیم گا بدو بانا دا سکا تقسیم گا نو زوجوتا چه مانگا پدولا سو کی روبه ورکن و اغلیس روبه ورکن او او اصو دی اه خلا خطا شوم برای کن ناوان زول روجه دا حا اه اه دا اختم روجه دا زول روجه دا با اولاد دمولشتان و زوجوت بروبه ملی ریگی دا دا حقال خبره دا سترشی ساره هەە سومون میلایی سومون میلایی سومون میلایی نو سومون چې مختلف دي كله انسان یاره بار تر مثلا څونه کیږي 24 بولي کې 24 بولي کې 24 بولي کې د همتاشو مزه د دې خبره تر اوسه رفقې کې سری خراب شي سین بسيط ته د دې خبرې نه قبلې په اصلې له كله معاملې ګنده كله معاملې ګنده د اسلمونی سره تجربه د زمانو سړی په د كله معاملې ګنده دی بلې ډېر لږ ا 24 شو اوس 24 تقسیمه وا اولاد د مليونو د او د سمون مليويږي سمون استرات د کونو یسانې د بار سره مثلا د 24 نشوا 24 کی ضرورت به صورت کو ها واضحلی امون سفیدی مليوفي کانت ثلاثوت مليوفي اتل سبانات د تبسم مليوي سلطان اسودي های پاراسو صولا اجداد ته څه نه لويږي سدوس چې پشپو کې سدوس یو دین په 24 کې سلو چې چوکی آسان نشه نه دلته ولي کوچا نن فبا طالبان لفقاري کې ډېر اچار اغ امریکانا اچار وای ما خام کې اچار ما خام کې اچا ګرځما نیمه ګنټه زای فننته باځما باځي حال ده زه نیمه ګنټه نه زای کومه نیمه ګنټه اوسره ډور ډور مزل ټکي اچھا نیمه وخته 16 اور 4 20 اور 3 103 نیمه تاسو ته چې اصل زال ذلفوز نه پاتې شي فلي اوله رجلینا اذکرنا فلي اوله رجلینا اذکرنا دا کې دی په او لا رجلین ذکرین دا کرلای ورکا ایک دلا ملاو شو طالبہ تقسیم هو شو ولؤزم وتصيبه څنګه کو دای زوجات دی دی سلور دی او هي دری ریدی مزدری سلور باندې څنګه تقسیم کوم ګران نه نه نو د دریو د سلور نسبت وګورئ چې موږ او کتلو تبعین دي څه دې الکتعوان کی قاعده سوا کل رؤوس کا موقوفو کل رؤوس کا او خوفه موقوف کړه کته راجدم نمبر تا د تخفیض د کچې څنګه دلته وایم د کوکاما ماتلس دی یوه دی احسیه فلسطین هغه سرعدل حق نه یې بخاندي چې خدای پاک در کوکاما مسوک ته په مخ پکې یوزماني کړي تا په کوما الکا کوکاما منو لا تلست په کې یوزمانه په کې اولکا دو ابتلستی حصی شپالستی سو دی؟ شپالستی بعد اون کلیوالا دی اچھا دو ابتلستی حصی سو دی؟ شپالستی اولکا دو ابتلست پا شپالست سنگا تقسیم کم نمانگا یو قیده لستی چې نسبت تاو گورا ستاو گورا نتا اتارا تا نسبت چی او کود موافقت بین نصف یاد دے گورا دا پا تاریخی تاوستخیم انشاءاللہ زدود جاستلے شما دا موافقت بن نصف تی موافقت نو نصف یعنی دو مداغا دی خلاکون کی دی سول اللہ پاتت دی اتلاس و لپا نهو دلو نمانگ بچ اتلاس چکم دی ممیتا واپس کن داد دلو نمانگا نهو ملاسم دا جیبہ کارن دی نو نهو تای واپس کا سو تا نهو دا تاریخه لا دلتا جاداد پندلستیا هیسی سو دی سلور دی دبائیز در سو دی هاں هیسی دو پاکنه پندلستیا هیسی سو دی سلور دی مزد دار سلور پا پندلستیا سنگا تقسیم کم مزد بتا دیدوارو ما چې که تل ما ته تبای روخ کاری لکه دې پرتباین کې سره ګل روز ته موخه اېدل تا څنګه ورځ جدي ولي کدلته طالبا امام شپګدي ايسي زودي يواده نو زه دا یو پر شپه سره تقسيم کوم خبر اګره د رسول شيخونه ده کنه اې بچي د غصول غونې جوزي کې کنه بچي د غصول او د سونو نوټ ته ته وای دا چې کم دې پینو ته لکه او نیم نیمه کمانده چې وګراني نه غيله مونږ تلې تاسې څنګه نو دا چې بابقو چې دا شپګه امام ټول د تولیکا تولیکا راشه اوس یله مونږه نه نی سبق ته ورسیږه دا موږ سبق ته ورسیږه دا کم دننه سره یې شروع واه اے اوس موږ دې خپل سبق ته ورسیږه چې نن لږیایي کم راشه اوس سبق ته دې ګوره و ثالثو دریم قانون دادې چې بازي آزاد د بازو سره موافقه وي نو وفق دا د عادت پټول ثاني کې ووای وفق د عادت پټول ثاني کې ووای دنا مبلغ اول جول شو دیا مبلغ اول او عدد یې ځای نه پمن کې ګورا نو موافقت د پیاو سره عادت سره ده نو دا وفق باغیږي ووای دنا مبلغ او پنځو جول شي حل مجرره حل دا اغه وو په کلمه سره کې اغه په چا کې نشه دین کې اجمالی راغلا ارا شوز ګورا او ضدې پمرد کې نسبت ګورا دا عادت ديخه ادا در اوس دې کې نسبت ګور ماجو کوټ د شپګود سلوور پمرد کې نسبت د موافقت بن نسب ده د شپګود سلوور کې نسبت د موافقت بن نسب ده لکه دو مبلی دي زالو نه ورولا په دو زالو دو مبلی دي شپو ګلان په دریو زالو دو د انچار دوتی تیچه نه پاته تی راجي وي هغه وفق د یو رواخلاب بل ټول کی اوواز ټولي مرزي ني وفق هر کله چې ما بقدر نسب شو د زالو نه سفر واخل اجدودي دا و پش په ګوکی چې دونه بارا و کی د محمد یارې جوړي کی کنه دین سشه جوړ شو احد الاداد في جميع ساني وفق دا احد الاداد ما فقط بنصب نا فطول ساني کی ما هو اوچه چهدا دین شو بارا سمع ما بلغا سمع يوز ما بلغا سمع ما بلغا ما نبس انگر او بس کیا چاہئے ما بلغا بارا سمع يوز ما بلغا بارا بیاو دا مبلغ 12 د ابتدا په وفق نو نوږي ولی زکه چې ما وکړل نو د بارا د نو پمد کی موافقت به سلزته د بارا د نو پمد کی تین تین او څلورتی بارا جوړ شوګو جوړ یعنی دا بارا مبلغ یا ول دی اته نو جاده دی 30 ته زکه دوه کنا د دې پمد کی موافقت به سلزته ځین چې دا کلکل بلې غا ته توجه نو خبرې نه ام ان ختمه زیلیږي نو دا ما بلغه جاره ده موږ او کتل د دیو د نو په موافقت به سولسته نو وفق دا هېما په کل ساني کې هوا وا د نو سولس رواخل په بار کې هوا یا د بار سولس چې چار د دروازه ل په نو کې هوا وا مطلب یې اورې دي اې نو چې 33 یا 12 33 سره د دې سنوستي د په باره کې بارتي چتیس یا د دا سنوستي اچا د په نوکیو نوچو کې د دې علما د دې بزرګان دود دین کار کړ دا به د خلک راغې هغه ځان نشي شوې موږ نه زموږ د دوه پختو راغې سرهغه پختو راځه نه څتنیږي چې شي شکني د بزرګان له څخه استای نو د دې نسې جوړ شو مبلغ ساهني دا اول اې بیا مبلغ ثاني سو جوړ شو 34 سو جوړ شو 34 دا چې څه صبح یذربو مابلغا هو ضرب کی یا اگرې په فوکراتی کی موافقت هو اګه تباینو پټول کی هو وا راشه اسمنغا چې وکړل د 34 او د کی موافقتو د سلسته څنګه 53 15 نو جک 53 15 او 12 34 5 15 او 12 نا دی تویفید کول یعنی د 15 او د 34 کومانس کی موافقت به سلوس ته دریمفریدی 15 لاپو فینزو زالو دریمفریدی 34 لاپو دو لزو زالو نو پدنګونو سابتا جواچه د مبلغ اسانی او دو عددی ارابی پمنس کی موابقت بس سلوس دے نقشین بغیر بطین کی رانیشی خواہ خواہدی چاو خواہدی نموہ نخلی ندازی بہوکو چی دیو سلوس روان خلاف ابل نو دا چتی د دا پندرہ سلوس چلے جو پانچ دے کنا دا جدی کیواوا کنا پانچ چکی تیس حسلی تین 15 او اور تین پانچ تی پندرہ اور تی اٹھارا دیت جوزو ساہم ہوئی نکر لوڈا آتا روز ختم شو نا نو دا دا سیشے دے مضروب دے دانن سابق شدو مگرام دے دا وواپ کې پس کې دا ایک دا مضروب شو چوبیس مضروب انفیشو ندہ پر چوبیس کی جوائی نصوبت جوری گی چار سفر سفر آٹ چونکہ بتیس حاصلی تین چار اکن چار تا تین ست سو بیس دو سفر سفر آٹ دونی 4320 حشیبل پاسه سودی کړل دي ها 4320 د تسیح یو خدای سمو ګران سبق ته وی تسیح غران ده د تفصیل آسان او مناسبه ده غران ده اکثر مناسبه ته ورسيږي بس کوه اوس وخت خلاص او وخت نه خلاصيږي په یوه کې هدایه یا بلد فقیه کتاب اخیریو حد تورو سید ده غره روانی میراس آه غبر دل برای نو دیس بس کو امتحان دیده زو دور دی بیوویو چو دور دی ہوویی یا دو نور ہووی شایع احبار کنی پتاس اتنی جدوس دیو گران شیر روان دی پس اپو احلای نو ایف سو اسی ضربه چوبیس نو ایف سو اسی ده مضروب شو نو حاصل مضروبن فیشو ن 20 مشریک تجارت 220 راشه او تخ سیمه وا یو تصحیح د سنه راغلا ته تو لیکا 4320 ا एकदा چې د تصحیحه دا چې جو سومره لري منځل منګ ته کړه اعلان وګه تر رشید په اسماخه ما خاما پوری دا تصې ورکاو توله تران کا دکنه دو باندې سامون راول دیاوه د بلغه ټول و ته ورسولګی لا کولته چاړه بچي سوا د حاصل مسلینه طالب هغه په مضروب کې ما کله دا ورګا د حاصل مسلینه ته وځه تو فراز کذری ودری دا په مضروب کې 180 180 چراشه باجی او تموم ملي او ټول کی جوړه او خورولا دومه دیو شمشادلي و سوک سانی داني باجيسو پیژې را لګې 180 نماوتو وي 180 بل بل بل وې کاندل چې دا تاسو هغه وې مې اتیا د ټول خرچ جوا 180 یا دا خو خالي خالي نه دی و په دې د څه کې مې د قحیز ما فند قحین ما فند او کې خواند 180 اوس او باده برګتی ها نزوجاتو لسو دھئے داواوا آپ ایو سو اسی کے تین سفر سفر آٹی چوبیس آسلی دو تین اکن تین دو ایو پانچ پانچ زوجو شوہ کت تقسیم کوي ملابادرہ تقسیم بھئی سہی رازی دیتا کسے وائی تقسیم بھئی نو کستا خوافن او بھئی کو دا چار 4 ایک این چار اصیل ایک چودا چار تیبارا گوروز چار تیبارا دو اصیل پانچو کی بیس گوروز کتا کسر پاتنوش ایک سو پین تیس دا غی حریہ و بخنوری حیساشو ایک سو پین تیس دا غیر بخنوری حیساشو آسا جیبا حیساشو آسا کوئی آ په رحمان لاشته ها ها ګوري آ وا ګوري واچیا ګور بیا دتوم ا ما مو پلار کی سو یو یو نه دا یو وتپیشن ا سبا سټوي ای اسن دیو جی ای خدای دې پدامه خدای دې پاره جو دو تا ایک دراؤتے دا او پر ایک سو اکسی کی نصوبہ دا تقسیم کا پشکگو احمامو بانی نو چی تی اٹارا اجو دا تیس دا تیس ذر بھی چی کا نو چی تی اٹارا ایک سو اکسی ما خام پوری گت بنسکی دا دا آمامو خضمتو شو راشو د جداتو خضمتو کا چال <سؤال> رچی سوان دا سلمہ سلین آغاوپو مضروب کی ماہ سلیسا ایک دوائر کھوائر دا سلمہ د ادی جداتو پلاس کی سلون سو دست دیکھا نا چی چوکی چوبیس دا او پینک اسی کی سکی ایک سو اسی ضرب چار چار سے پر سفر آگ چوکے دتیس آسل تین چار اکن چار تین ست سو, بیس, ست سو تقسیم کا اپا 15 رجب داتو ٹھیک برابر برازی کسر ختم شو کسر تا جب کار کرے دے ہاں جبی کپوس کئی دن تکتا ملاسیب دے اگا رورا دیر ماہرہ دے خبیبانی ہاں دیسی خیشتہ بدے تا اوہی کانا ا سوهه په کار د نړۍ د مونډي نه راځي ځل زہ هه کیدا سره کوم څه کوم ځای کې ا شوروک ا تاو وه شوروک ا دا سې راځي د فرغانده ملشي دي لا د نیمه وایہ سټ سټ خدای وې ا سټ سټ راکی وای راشه او صلب پاتیشو یعنی مطلب د بناتو سلسله اغه اپوشل اغوه سه سولا اخوشوا دا سولا اوه پچاک ایک سو اسی ایک سو اسی ضربه سولا سولا سفر سفر سولا ات ایک سو ات دس سولا اکم اجو مطلب داد دسو سر نور کا نور سوبشی دو هزارتی سو کې دستا کتا کسری گل دی سولا سفر, سفر. اسو خطاشو شو اقصو بھئی سولہ سپر سفر سولہ شو ایک سو آٹھ ویشو کنن دس پاتیشو سولہ اکن سولہ ادا دو سرکا ایدہ کننزا خطاشو ہے اس تاسو کتابن کسی لیکل دی دو ایک سو دو ایک سو نا در طول یو شانلیکل دی سولہ سفر سفر سولہ اٹھ ایک سو آٹھ شو سولہ اکن تک شو کنا او دس سره یاو زیکا سو شو اتا اس جول شو خلاس شو کنا اچا تا فو کوم نو اس دا دطولو حساب بلا کسرا حریو تسیورا سیده کون رسیده لہا ذانکه کین اصطلاح خلاس شو اد دا کو اس با پاکی سوگده ناقشتو لہا آمان دے دا یا اوم اسال ازمانگا شو د دیبلی تاوکی دا پوش ریک پوش ریک پوش ا دا نقشې ہوئی ور راډیو معلوم شو سلورم دا غ وصول چې دا روز روز ترمن دي هغه ده زیادہ متباین وی عادت سی متباین وی د متباین معنا باندې نه پېګم لا موافق بعض абаذا د اوورز نه موفقت نشته دی اوبل سره موفقت نشته دی نو دغه دا دی چې احدول آزاد او پټول سانی کې احدول آزاد او واه ټول مطابین دي پټول سانی کې واه بیا دا مبلغ پټول صالح کې واه بیا هغه مبلغ پټول را دی کې واه دیا چې دا ټول جمع شو دا په اصل مسله کې واه دا دا غین له غولې ځان دي دا دا غین دی تدا مثال چې پیښو په دې کې مزروب 180 ښه ایسو سبستا دا ګوړي وه موږ نه شروع نکړه نکخذ منه لوثیا په قارش دغه وس موږ لا دی په قارش نو بیا پکې یعنی بعد به بعد کې متباین دي موافقت نيشته ادنا دا ادو فطول سنکي ډیا مبلغا ما بلغه پټول سالیز کی اوه بیا د ما بلغه پټول را به کیووا په یمال پویګی بیا د ټول جماه دا واپس المسله کی ګور استاد سوفو کوم ان شاء تعالی چې توو نشې د بیا ځمږه نه هلی ده ان شاء الله اې لن کان امرا تیني و ست جنات و اشرفات و سبه ثبات عامامل د دې خسته صفاق و خا څنګه کلب کو اې ګوروس ا اوس اوس پرېده اوس پرېده اوس ګر نه یا خلک دوه کده دجا لمړي سريا ستناونه یا ګورا دوه زوجات دوه دزوجات که سې کل دی اوزارې خطان دی تللی عشر بنا او ث عام او چې دي عامام دي ص اوس بزور زور سبق مو بیاواه کووله ب ش در راشه تاریبه ګوره په دی کې جداتلوپه صود ته بنااتلو پرسان عامه سب دي زوجات دنو یول نه زوجات د چاې دي اولاد مړيويني زوجات ته سملا ديږي سمن سمن چې مختلجزيدو کلويسان یاده بار سلامات سله ده سونه کیږي دلتولي کا اصل از 24 100 24 با 24 نشوا اوس نمبر واخلا دا تقسیم کا تقسیم تاریخوی زوجات ته 24 کی 100 مليږي خبر حق کا ده سمن دري ګورا زوجات وي دري ورکا دایلو ته سور ورته جووار کئی والا داد کتا اولی کا ایہا ایہا سلاسوار پا ملاوشو جا دادو تسو ملاوی جی یاو نو چیچو کی چوبیس پس سلیشتو کی چیدیم سلورشو دیتا لاندے اولی کا سو چار لس بنات چیدی داوی لپرس ملاوی جی سول سال اور چار بیش یو پاتې شو ا مأم به اخلي څه مې اخلي نه څه بدی چې پاتې شو صاحبو فرائض نفل اوله رجولینا زکرینا يا خدای له س وکما اوسرا شاغهل سبق زوجات جديد دي هي سيدري دي, دي زس وکما نو مونږ چالو خو ای ني کې نسبته وګورا څه وګورا نو تدریو د دوه نیم سپارټي مونږه وکړو تا باندې نه دلتزان څخه اکل رؤوس موقوف کا دین کړئ مونږه وکټل د شپغو جا دوه لپاره سلو ملويږي اشپګه باندې سلو نترسميږي نو مونږ به د دې نسبته نسبټه مونږه وکټل ما نصف بنصف ته دومو فني دي سلو ورو له دوه زلو دومو فني دي په دریو زلو دوه دني چار دوتی چې نو مونږ به د اشپګه واپس کړی نشتا نسف، نسفې سودې درې دې. یاس بنا تو تاسو ملایږي شپارس. بای دې شپارس په لاس او پنځه تا څنګه تا سینګم دا به نه په تیم او کا ته نه ما فقط بنسفته دومر دي له سلا په فینځو لګالو دومر دې شپارس له پسوځالو. نه بالغ چې کوم دي دالونه اون پیندو ته. سوتا دلته پنځه شو. او امام ودي ابو ليس يودا ظاهر ذش تباين دي ندعو امام دل توليكا سبق سو اكيد اوس موږ راو سي داوس سبق مو وی کړه اوس راو سي دا د دې فن طریقه ده چې د دې طریقې به تعالی ته خی نو د دلیل کې بکېنی ډیر خلک دا شی دي چې دا د دې لسوي اته د ترجمه کیسه تشریح کی خدا داخله نه دا خلک څنګه د داخله نه دا داخله خدق واپش اپشو کنه اوس منګه او را ورش جو خپل سبق تا هغه سبق بیا وا ورش دی پوښي ورابع سلور مزدلات دي چې اعداد متتباين وي متتباين دا مطلب دی چې یو باندې موافقت نشته لکه دا. دا دا اعداد اهد الاعداد او پټول ثاني کې اوس د طول تو ګور دوه درې پنځه او سبت ټو متتباين دي دی. دي دي دی دغه دګور جوګارې کان دلته هه نو خام څنګه جماعت د اشار بره کای چې نه چاره به سور کیه چا ما څنګه دغه ورده ها اا او نن چې ترالي ان ما د زه ورده وکه دا دوه 3 5 7 تبيين ده معلومه شو نو تاسو د دې طریقو خود لا اغه طریقه دادا چې احد الاعداد او پټول زاني کی دوج بدريو کیوې سودی جوړيږي پو تی چه دا مبلغ اول شو بیاد د دو پنجسا او کمیلیس بکت تبایون دے انو اگر چه پا پانچ کی ہو چه پانچی تیس اتیس او ست کی او تبایون دے تو تا تیس پا ست کی وہا ستی اکیس دو سو دس ستی اکیس اے دلتاولی کا مضرور سشو دس دا ہوا وفاظ کل مزرہ کے چو بیستے تالیبان چار سفر سفر چار اکن چار اچارنا اچار دونی آٹ تا کتاب کسی کھول دی شتے دے صفحہ کی کم دے بے پانچ ازار چالیسا ایلنبن پا اللہم راو رسیل اس اگر دل خبر رکھ چھالا چیسا واد اصل مسلین آغاو پو مضروب کے تور کوا دا اصل مسلین آمامو پولاکسو دا ساندلونے یہو کا نا یہو پو دو په دس کی دو سو دس دا دو سو دس تقسیم کافو آمامو نو بھا بھا بھا بھا دو سو دس پسط آمامو ست تي اكیس اگور تيستی سورة سیدر ما اسکول نیلی ویلی دا زرب تقسیم پالی د ما یاد کردی اسده کردی لگ لگ نو اگه سر مالا دا, دا کار زین خدای چول دا نفشیوی دا اکا ما اسکول دیل ویلی ویلی نو دیو اخی با ما گیر اخریلی و سرب انگریزیو سرب اصو انگریزیو کله اما بوځه غاڅېما د دې غنه بوځي ها ا برب ما شټروم الله په ما په زونه کوله دینه پهرو دینه پهرو نو ماته الله فضل ا ګوره اوس د خدای فضل ښه ګلبني ادم خپل خوځینوش دې ګوره دغه خاطر فضل کی یا طالب زغه وګړه چې ما دې زغت بیادا اتریو زوجاکتو تا چی م... دو زوجاکتو اتری ملاوی داؤوها او پو مضروب کی مضروب سشلی دو سو دس آ... یالکا دو سو دس زربی سو تین تین سپر سپر تین ایکن تین, تین دونی چه ای چی سو تیس با چی تیس تقسیم کئی نو مطلب سو دا سو 315 به حریو رسی تین سو تبغ گرم سبق ته شو زهن کی کینی ان شاء الله چې تاسو زهن ثاقب وي زهن په ځای دا زهن کی کینی اگر که تاسو تلاشې هم ډیر زیاتا بیا مطلب دا دی دا شپغو جدي تو سنور ملویدا دا سنور او په 210 کې 1210 کې 400 04 4 4 2 8 880 دا تخسي چالی داد داگر کا تخسیم که پا شپا گو جا دوباری ٹھیک برابر برازی بیاده که کام آمالونه چیمون کام کلی لسا عدو تا شپارا سا دا شپارا چی کم ده داوه پا دو سو دس کی دو سو دس ضربی شپارا سا سوله سفر سفر سوله اکن سوله از سوله څاځینه و او یو سره رايمي دا ورته چې یو د خلکو نوي دی ها او فقها او تعدی نه پیږي امام څنګه ویني په نوښت غپلار وایي دا څنګه خسته موږ لپاره پراټا پکل دا غو ته سې کاو او تاسو خاو هغلا څنګه ته وایي کارو لا څو پاتې دلګه هغه د کیسټ درس دا نوم ماخلا ازای پا مخان <quinDaniel> انا فاصلونا هم دا فاصل قطد باسی اولا شروف باسی ثانی کی ولی دا غیر مناصباتو نا تنگه مناصباتو نا بایی دا خو <تصف>. من پانجزار چالیسا چیسو تیسا اتسو چالی دو سو تقسیم کلو دی که اوزو یو زنانه دا فوی زنواخو تانوار ده <تصف> <تصف>. زمان دلوار دا آغی ویل دی ارز ما تلو میشتی لسر دی پورا شیعه او تاسو چې کم دی فیصله و نکلل ما یو سره خبره خبر کرد دا ازا تالیب لار ما تر خبره کرد دا ازو خودشو نو تینگی گم ما لخوزم آس شیع نخوز بس چل کئی یا یو تند دی واری ساو کی آگا ویز خودشو سودی تا روانی ما او تا روانی ما له خوزم د ف کله او دا د هغې یو تن تلوار کوي وداره ته کله چېتی راده کا انطریفا چې وپې ژې ن د هر فرق د تصنا ن به د هرر فرق د ت نوسیجل بهک فضې به معکانلی کل د هر فرق لپار ده اصل لینا د جانا عام م لپار پهې به کې شي ی دا هر اقل پر داسل مسلی نا دا او پاکی جتا پاسل مسلی کی اولیو دو سو دس سیشے ماتاستویلیو ایکس ورس کیکا نا اگر جو پرید دو سو دس لنیز دیتیر شکا سو دو دا جا آمام او ہو کې په دو سو دس کین سو وای کله چې تیرادہ کوي چې د هر یو فریق جدای سماجو کې نو هر فریق له سمې لاویږي لکه د امامو یا فریق د زوجات لپاره درې یا فریق د جدات لپاره سنور یا فریق د بنات لپاره 12 چې هر فریق له اصل مسلنه سملاویږي په چا کې وو فطر فیما درته توفیات المسلۃ فطر فطر فیما یعنی پھر عدد اللہ دی عدد کی آو کی جتاپ آس کی اولیو لیکن دو سو کی اولیو سو جو شیو سو جو شیو یاد دے پانچ ہزار دادل تبلیکی کنی پا صحیح پانچ ہزار ایچ چالیس پانچ ہزار دا تصیبہ کنی نو آگا جتاپ آس کی کنی داو په اصل مثلا کې لو فما حتله کان نسيب ذالک الفرق سجهت الجوا حاسد لغفري وک امام لپریو دا پټول کې اساند ده داو په چوبې شي سو بده نه جوړ شي یعنی مطلب دا دی سو جوړ شو نه اپا چیک کن هر فریق لپاره دا اصل مسلې چې ملاو شو اغووط او مزروق کې چې دو ته 210 تا 24 کې وله 210 کې چې 210 ته چا شو د امام شو د چا شو انام شو دا جز د نصیب شو کنه سما حاقال 210 د نصیب شو هر فریق لپاره اصل مسلې نه چې سملاوي ده لکه 24 کې یو ملاوي ده امام ته دا و 50 کې چې دا و هلو په مسله کې ا 210 24 کې واله دا اګو په 200 ادا دا 210 کې نو 210 دا ته دا امامو هیصه کې جلته ته مالي کل دي 210 خو اصلي ګپو نشو ها دا ګراند دا سبق ګراند کاهانه فدلته بي ذکور کما حقو دي لدين ليه پینټنګ دروازه کې ورښني کنه 210 د ویسانکو ته مها هنرکان ذریعے نسبداري وای دا راته کړه چې تیر اډاو کې جو پیانه سي بدر واحد تغوا حاضر احادنا لك اعمام ودي كنن سودي اوس غهاري او چې دی غه یو ززما غبلوي ززما جوبلوي ززما جو ټول چې تا مزي خې دے به بس چل کو کله چې تیر اډاو کې جو پیانه سي بدر واحد حاضر دي فريق نه ینه د فریق د امامونه بټوري مثال نو په تخیاس کا فقص تقسیم کا هغه چې هر فریق له پردای سل مثلی نه دی پادد پا چا د تقسیم کا هغه چې هر فریق له پردای سل مثلی نه دی پادد دود کپرو بیا بسو کی بیا تقسیم کا ها آغا چه هر فریق پاید آسلمہ سلنا پاید دروسو بیاوان خیرج پا مضروب کیج دو سو دستینو حاصل نصیبت دروا حددہ حاضد دی فریقنا یو چه منگ پا تقسیم کل او من ایسا راغلا یو چه منگ پا تقسیم کل نه په نو پا دو سو دس کی او من دیرشتی پا دو سو دس کی او <سادتو> پسنگا دا تاسو نه په طالې کې د دړشتي د تاسو په ترتیب کې او سکتي 21210 ته سکتي 21210 ته خو ښایي کتون شوي دا ومو حسابه کړه نو دا 210 نو ومي چاګل ورکه اغه و چې دینه زخه زما زخه زما ووجهنا خر بل ووجه وهران اګه دات چې تقسیم کده مضروب کوم یو فرښت اخوخه ای تقسیم کده مضروب کوم یو فرښت اخوخه ای بیا خارج دے پا او ہوا پا دي دی فریق کی جتا پی مضروب تقسیم کردن و حاصل نصیبت دا واحد دا دا حادث دی فریق نا مضروب تقسیم کب کب کبیو فریق ستا خواقی لیکن مضروب سے شیر دو سو دس دا تقسیم کب دو زوجو پسو پدو زوجو دو دو سو دس تقسیم کی ہر زوجی طورا سے دو ایک سو دس ایک سو فانچ و نو تاته سوه ده خارج شو پانده ده پانسی بیدو فریک کیوه و اه دادو جاتو نسی بسوه دیدره ماهی نبسی جوشی کانا هسی شده تینسو فاندره تینسو اداوی ساسوه چیسو تینسو تینسو دل نه شپ تاسو ته هم نور تاسو په خپل غور او فکر وکړي او و او جن اخر په وجد تن اثبات دا او بابا لوزه دا ټندو د بدر خان د د چل فري صاحب دي هغه دا دي چې نسبه وکاسې د اصل مسلينه عادت ده کفروتا مفردن زلا بیا په مثال دغه نسب د مضر بن ورکان نو صیبا ملاوی کی صیبا ملاوی کی مته وګوره هر فريد د اصل مسلينه لكد 24 نو زوجاله سملاوي ده دری ابل دو دی نو یونی ملویګ کنه نو دوه سو داس نه یونی ورګه نه یو وی تا و دوه سو داس دی یونی مو ورګه اته امامو کې دوه سو داس کې یو ته سملویږي صبح و میتا نو دوه سو داس نو موه تا ورګه جوتی اس کی یو داسه ته دغه راکه دغه سبب داسې هم چاته ملګری بو سره ټول خاندي نه غوول په لور د بور په کارډش بور د کوماراو بور د کوماراو له تاسو ته نسپته خبره شو چې به یې زوجات دودي عدد دوی زیدړي نو نسپته څه دی د میسلین ونسټ میسلین دغه یو نیم په بیلال کې کنا دریمه هوڅو نو یو نیم کوو به کار د زوجو تایور کا تاپوکو د مظروف نه غوا تا ورګه د مظروف نه څنګه یعنی دو خو یاو شو بمسلن و نسفن ایکسو پانچ دو سو دس ایکسو پانچ جمع اشتو جو لیگی؟ ایت تین سو، سین سو پاندره او مطلب دو زوجوی سوا چیسو دا غی سو پاندره شو کنا او شو ایتو پوانا شو دا شو قانونه دا تزین کی کین افتا دکشان لها کذا دنور و اقلا و جاخل <سؤال> طریقه دنسبه دیرا و جه دا اګه دا د نسبتو کاځه ام د فریق د اصل مصری نه عادت د کفروتا لکه وو د دې سي د دې به 310 شوب مثال د یو کفو مثال د تنا نسبت د مضروب نه چې 210 د طالبان لكل واحد من هادي دالک الفریق دا هادو دي فریقنا داسو باندې مونږ شوو کړو ها 11 يومند کې بموسو ویل شه دا استراجه مابسته ده هر نن موږ راځي راځم ملاحظه دا سامان دیوړه واثانی د سهامودونو څو پمنګ کې بل قاعده واورا بل قاعده طاقت اده ان انکارونه ته فتوا حجه ته چې تر کثر راشي په یو ځای ته باندې لیکن سہم روس ومن کی موافقت غرسما فقط نشاله چور مرد موږ پیش کوله ځان وجه داخله 파ره غده غله 파ره کړ پرونتی شي دي ګنه یاني مطلب دا دی چې کثک پيوتای شي راवे لیکن سہم روس ومن کی موافقت ته موافقت باندې پوو کاو ما لو ابولشی وبفق د عدد دروس او چې په کوم شي کی موافقت ته لکه موافقت بنصفته دغه فريق نصف راغله په اصل مسله کې او کبلا اول بلا کاولیہه پاولیہ کی کر دیه پردیه کی دین بس جوړ شی آغا 350 سسو 350 بیا چاله لک حساب دا څه مسئله نه هغه په مظروق ما سره ساید تبر کوا نقشہ باندې په حکم نو د فهام روزمانه کی موافقت او په یو کسر تر د قصور نه نور سونه وای نو بولین شی وفق دا دروس وچا دا بچا چې په چا قصردې دا و په اصل مسئله کې کبلان اولا بلا ردوان وعولی ها پعول کیوا واکع اولیوان کرب پرون کلمان مسلا دشپا گونه وو تاودان گولا یا تو تاودان گولا یا تو تاودان گولا نه تاودان لسو تاورا صولان اغیط اولیو ایکن مثال باستن گئی ان کا نتعائلتن کعبوین وعشربانات اوزان جینی وعبوین لکعبوین شو لسلون شوی لیدو ای کس دی نو سو کس بکر دی دیر کثابه کړي دي کا ابوې نی واشه بنا تین لکمو پلان شو لسلونه شو طالبہ د دې کې نقشې ته وګوري هم ها ابوې نو سرهشته کنيشته او کله یعنی اب او مو او دس بناتی دس بناتی اوس بد دې نقشې ته وګورې دا بس نه جوړا ته مو هم کې نقشې ډېری جوړې ما چې او کتل نو مر پلان واحد لپاره سودو ستید ک اولاد ستې ابنا طول پر ضا یا جذبونه دی نو مطلب دا نو ته چې په مسله کې سودو سان داغل او سنسان داغل د شکو سودسان او سنسان داغل پدی بزن فو کوي سودسان بیا به او لباناتیهی نوچه سودسان و سلسان رایشی مصالد شپگو نا کیه گی ندل تاودی کا اصلاز شپگ اصلاز شپگ مکوزگ ندل چی شپگو نا تقسیم کا امورو پلار هر واحد لپارا سودسته لپا شپگو کی سودست پلار تا یو مور تا یو توسی که نو دا واخلائی کناخلائی اعوذ اللہ سبناتو لپراقانون دا دیچ سلسان با ملویگی سبا ملویگی؟ نو سلسان پشپاگو کی سلور و طالبان تشوی ضرور طالبهم سدرکو ولی شوی مرور نو ازداء لارتا یو مورتا یو داخو بلا کس راشوا لیکن لفظ بناتی ہوئی سی ضرور دې در تک کثر راغې اوس په کثر په شوي ځکه چې لفظ لفظ تقسیمیږي لیکن په لفظ باندې څذور تقسیمی در لغوني مشکل دي نو اوس نن چې من قاعده وایلا نا هغه بیانو اګه دا چې کثر راغې په یو تایفي لیکن دغه تایفي او دغه تایفي حساب سلور دی پای پا کې نسبت ګورا یا به تماسلی یا بتدا خولی یا بتبایونی یا بتوافقی غورو سره فایده مهمه د لارو ده ته دلته نو مونږ کیو کتل نو دلته سودا سره اروپا توافق ده څه دی یعنی اغا درې ماده تر او باس دوارو لا ختمې یادی نو اغا درې ماده د دوي د دثنورو لا ختمې په دوو زالو د راتلاسو له ختمي پوتينزه او زالو درس تقریر شو بس نو نو ايده عباس دی واキストره ټول او د 10 الله پر ثوابونو طالب شو ما خنيوي خلقو تخکاری دا کار عباس پواشلیک او دا لمن د لاسو د سلوور نسبت چو کتن ما فقط بالنسبه مدته لسوا غ نسف رواخل اصل مساله کی وہ کہ بلا اول بلا ردید بلا اول بلا ردید غرضان بپو کوای خہ د تصحیف رشوا دل لسنے سے تین زدی یہ مضروب کا دس بار پر دلی دل لسو نسو تین زدی زکات لسو د سرورو یعنی درو سود سیہامو پمنس کے نسبت موافقت موافقت دی نسبت ہیں ذکر نسب دل لسو پنزو آغابو پچاکی دکرخینا برا جی مضروبن فی چیده نو پانچ کی تیس دلتاولی کا تالیبا تصحیح از تیس تصحیح دا قواید دیخوا تصحیح دسانا چاہ نرالا تیس نرالا څو واکې دا بل خبره ده 4000 ځي زوادان کلمہ کلينا طالب غوپ متروکي ما کلي صاحب ته ورکا وا چې بي مورشي چېتي مورشي عمر بيتي بزور عتبجوشي ورکا ولہی چې بي مورشي 4000 ځي زوادان کلمہ کلينا غوپ مزروع کی ما کلي صاحب ته ورکا د اصل من سرينه د پلان پناز کیو دا د اخكار یي کی تو تا ګورای یز مارو راي یو په مزروع کې کرښینا کاته نسب الله سوچ په انځره فویږي کنه ګوره واځي حوا دي حال فازره یو په پینځو کې پینځو لا و تعالی وینځه وال ام كذلك د مغرب لاس کې یو یو په نسب الله سوچ کې چې مزروع دی یو په پینځو کې پینځو مور و تعالی وینځه پینځه پینځه لاسه ګوره د تقریر نه دی دا تقریر نه دی ابات را شو ز د پناتو پلاسکي سلو دا دا کلوروپ مضروب کی چې 55 20 مشرک دي 420 ریس ځای کې بیا به دغه شان خلکو ته او مطلب دا د مونږ په قبر کې ثواب د مونږ ته راځي ولې چې مخه وي ها ته په بوهش مطلب باندې تاسو کومه تا مثال د کثر راغه لیکن یو تایفی باني بیا مونږ تایفی او د هیسی چې چار دی په موږ نسبت او کوته په سلورو هغه نسبته نو کې نو معلوم شي چې سی د موافقت بنصف ته نمن کتلص نصف واجب است اگر هم pasal masala کیو تیس جو شو دا تیس کا تخکاری دیمو تقسیم قبل اکرا کبد اسی دکای دخل اس شخه وا پسی می ساز او زوجن وا دو مثالن ت ضرورت ته مغ یو تکو ویلو فی اصل مسلتی قبل اولوا وا اولها کا اولیا وان ذا مثال شو صرفا اولیه لپاره مثال شو ګوروس د با څنګه جوړو او زوجل و ابوینه تل وبوکه دا دا سره من شو هغه مر شو زوج پات شو هغه پات شو هم پات شو څنګه مثال زوجل و ابوینه اوس د تا ګور دا څهحات مون بار بار وکړه مون چې وکړل نزول لپاره خو نیسه بلادیږي ځکه اولاد د مړي نشته ولكم نص ما ترکا زواج کوم چې دم یکلهن ولا د دغه یودغه د او د مور پلا هر واحد لپاره شېده څه دسته کاولاغو یا اخوه وندل ته ونشته هه څه برابر څه برابر الله انتس ماتاله دی ورکنه څه بناته چې بناته یاران مند طالبہ چې شو کړه نزول لپاره رو بشوا نزول لپاره څه ابو پلا را واحد دا پارسو شو نو روبا چه مختلف چه ده کلو انسانیات بازتا را مسلا سول نیم انگه سووی اتاز بارا اصل اتاز بارا وکید محمد یارا اتاز بارا استخسی مواق زوج تبا ملابی کی روبا روبا ستوائن نسبن نسبتوائن واغسو دی اغا پدولا سکیدری داواخلا كَنَّا أَخْلِهُ نُكَّتَهُ وَرْضَوَانِ عَبْتَ مِلَا بِهِ جِسِ شَيْءٍ يَنِي صُدُس مُرْتَ مِلَا بِهِ جِسُدُس وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِن مَصُدُسُمَّا تَرَكَيْنُ كَانَ لَهُ وَلَدْ وَنَفْزُ الْوَلَدِيَتَنَا وَلُذَّكَرَ وَالْأُنْصَى ايه دا غتام دا دي ملك دا دي اگو راو س دارو آئدنا پارچو سدوس شو نو پا شپاگو کی سدوس یو دے پا دولا سو کی دو دو موردا او پا ناتو لپرا سلسان دی نو سلسان پا شپاگو کی سلورو نو پا دولا سو تا دی نقشی تا اتا داس شو؟ اتا او دا یو دے کا آت دو دس باراو 3 15 اولو کو د توله سنا 15 نته دولیکا تعلو ال 15 دعو ال شوا زمو خبرو پویږي کنه دافید نقشي با قاعده سره پدي کې وختوم رو فرق نه را دي د په فضل سره دا د له پر ازر تقسيم تفريق دا سېونه ضروري دي دی بیا دې کې کی کيني تاسو پوه شوي کنه راشه او جوړ واخل ما نه نو فيه تیره را سوا ما نه د فې تیرا رسو زو لپاره په تینځل رسو کیدري چې ګور استاسو په یو بل قانون تو حکومت او څرزا زو جګړو کې د قاصی سره چې ما ته روبه حق ته تا مالو کوم سره ځکه په 15 کې درې جی دی خومن څه کړه قرآن کې خود زوج لپاره دروبه تک کې نه د قاضي او تا چې کوم د خومس ماته راکه نه عقب وایسته اغه روبه خومس وګرزیدل لکه علي شه څنګه وایي تا اغه سومن تسعه یاد ته پرني سبق دات کټ کټ کی سره ستاسو په ذهن کیا ا څور ضروري دي نو زوجته درې میلا اووشبللا کهته میلاوش دوه بلا ه ته میلاوش دوه بلا سره نهدلته پاتې شما سره د شګو بناو ح ات ح دي نوکتر په یو تافیر هغې چې تای په د بنا د فرږې تاو کر په یو تایفیر راغې چې تای په سرده د بو دا نو او سیګورو ب شپږدي حې اتتی نو د بر نو تارو اوسنو دی تاې هاای نو دېې هامو دررو په من کې نسبت ګوره د سلوو پرتونوونهته معولته دال توافوتهول د دې مونګ و کتل نو په کې تواف د دی. موافقت بن نصف ته دلو موفني دي شفاغو لابدري وزالو دلو موفني دي اطولا نو د شپغو دشفاغو داتو پمس کی موافقت بن نصف شو نو دا دشفاغو بناتو نغال نصف تا واپسیو کا لکه بارد اللہ سو پینزو نو دلته دشفاغو نصف تا واپسیو کا گویا کدری بنات شو هاں لمنګدا او وی چې دا هو په اصل <سؤال> مسله کې ګبلا اوله بلا ردې نو دې چې اولي عدد 255 او حاصل کړې دي درې مضروب نسب دشپاګو تدلته درې مضروب نسب دشپاګو دا او په اصل مطلب کې کبه لا ولا بل هر دی اګه اولي یې په اولي کې نو د تعولیت دا د دوله شنو اورې کړه پیندله ستا نو دام دروب د شپږ ۱۹ صفو دا په پیندله څوکې او په دوله څوکې نا نو ۱۵ 45 15 45, 45 نو دلته به اولي کې طالبہ تصحیحه الثالث تصحیح راشه سوہ پاشا چا دوی چې سودا اصل مزلینا اغه او ف مضروب کې ما حسن صاحب د ور کار نو مونږ چې وکټل د پلاس کې دریو راځې ځکنه ځک پلاس کې دریو نو مونږ دا وې وی کله په مضروب کې امه مصروف کې دې دې دې نو تینتي نو او باندې ز سره راځي هم زې تینتي نو د خپل اس کې دوو دوو پدريو کې شپګم د مور پلاس کې دوو دوو پدريو کې شپګم کوو نور او د شپګم بنه تو پلاس کې اته دوو پدريو کې 8 24 8 24 نه زه ته بلا کسرم شپګ اب ته بلا کسرم شپګ اوم بلا کسرم شپاگ بنا تو تا چوبیس بلا کسرا سنگا بلا کسرا دا شپاگ چکم دے لونہ دی دا پسلور ووا نو سلور سلور بے ورسی دیتو وی تصحیح منا روغا ول پوئی گئے اہم اگا شریف بیا ویلو جس تا مسانہ سنگا لیا بیا سنگا وی کتای کتلیو کتا گوری وی کتا چگوری اگا تا سرکوزی وی اگا ها چې ما او استاد نه میرا چې دکه بیا بره وره انشاءالله تا بند خدا پهلو کې خوا ته په بد مجلس کې راغې ب ملس کېغلی تاته کار نښکاري نشهین کې کې نستهکه نستله دا دوور اوس به قانون پسې زو په مخبانې وستا درېمهقا د دا دا لکه تا ته ما دا ووی چې په تاسی د مساائلو کې سوته ضرت ته درې دسې همور اوو او درې دا صلو دروسو دروسو نروس دروسو تا ملانیو تلی دا په دروسو کې کیاو قیده دا چې صحام دار فریق من قسم بلا کسرا فلاحاج تلال غرب ایدہ مسال او کسر پہ ہوتا ہے پیر آگلے او صحامو روزو کی موافقت ہو وفق دا, دا دروسو من قسرت لیمو پاسل مسئلہ کی کجر بلا اولا و لکا ایدہ مسال سرد اول نا لکا ایدہ مستراشا دریم قیدہ وعورات دچ پر ذہن کې کینی علوہ پر مخابہ نسو فو اشوائی کنا وستالیسا دریم قیدہ دا سحام و دروس و دادا چہتا سحام و دروس و پر منس کی موافقت نوی بلکہ مبینت وی بلکہ سی لیکا پانچ اور چی چی اور پانچ پانچ اور ست نو اور دس نو اور آٹ بطوری بیس سال اس لکھر دا سحام و دروس و پر منس کی نو نو اس چل کئی ګلوګو سچا وکي دا بچا چې په چا کا سر ده دا او واه فاصله مساله کې قبلہ او بل اردی اکا اولي په اوري کې دینه بجور شي شيبه بجور شي دومره پند ټاپینس سٹا بنسن جوړ دومره بیا ته لری چې سو دا اصل مساله او په مضروب کې مضروب بتا په جنري کړ کنه کتا دا دې په کول نه پاروي ما ا مضروب فیک کړ کنه نګه چې تاسو ضربو کوچې سشي ته جوړ شي او تاسو کینو هغه ته وي تاسو کینو اګه ته اخلا ا کنا اخلي یو کته ورځه توګه کته ورځه ورځې نه ښا ورځې نه ورځې نه بیا پته لږي صالح دان دې چې د احمو دروس په کې موافقت نه وي نو فیضربو كل عدد دروس کله دروس ته چاچ بچا کړته ده او پاسل مسله کې واه مثال وسه گئی کعبن و ام من و خمس بناتنا دا اوس نخښه بجولوخه ته وای او ګور اب اوم خمس بنات اوس بد دي ته ګوري چې څه تاسو نخښه څنګه جوړوم قانون د ته چسپان کړي هل قالوا ابدا مريد جوئي مروبلا تسميله بي ولأبوائه لكل واحد منهما سودوسون او بناب تسميله بي كتا تسويل دي سلسان نقولا سودوسان او سلسان چهداد يو نوعي ندي نوعي ثاني يو نوعي ثاني سودوسان او سلسان نفايد نوعي ثاني ناجي شوه نو سودوسان او سلسان چه پاكي زيان خوشبك كي سنگا اصل ادو از الارض چه بیا با گورو اوز دشپاگو نه تقسیموا اوز دشپاگو نه سودو سپلار تا یو دشپاگو نه سودو سمور تا یو دوال او سلفان پشپاگو که سلور اغسو دی سلور دی که نه جولا شوه که جولا نشوه لیکن اوز تا گورا پنات چه دغر اوز دی او سهام چې سلور دی نو پنات پینزه دی سهام سلور دی نخشخ نمونده 5 ته چار پهمن کې بنسبت ګوري نو چې مونږه او کتل تبایوندې ځانګړي راځي کنه راځي دا څبه خوب دی چې چای دود پتي دود پتي پېټینا نو مونږه او کتل 5 روح 4 ارتهام د دې پهمن کې تبایوندې قاعده په تبایون کې دا دا او کولوس دچا و کې له بچا چې پچا کاسر دی هغه کوم دی تایفه د بناته دا کولوس دچا چې پچا کاسر دی داو پاسل مسله کې لکشپګ لکا نو پان چې په چی کې وې سوجوريږي پان چې کې 30 د ټولې کا تصحيید 30 چا دل اچي سوال د اصل مثلين غوپ مزروع کې ماه کله صاحب دا ورکا د اصل مثلين د پلار پلاس کې يوه يوه مزروع کې چې پينځه دي کرخ نه کتا يوه پينځه کې پينځه د وتل اسينځ دغه څه ده کله دیا د اون پلاس کې يوه يوه پينځه کې پينځه مو دتل اسينځ د پېږو بناته پلاسکي سلور سلورو په پینځو کې څوبشي د 20 د 20 تقسیم کا پچا پینځو بناته پنځو پانچو سلور سلورو را شه دل سر ختم شو کرنا دته وی روغول معنا رو غول دته وی تصحيح کا ها موږ زګار تا څه پوهلې خبره باندې تقسیم شو کنه بیا یو آیا صالح دا ده چې د سیامو دروس په منځ کې تباین وی پنځه څلور تباین دي نو دا کول څه وونکی له باچا چې په چا کارد دا پینځه بناته داو په اصل مسله کې تر خینه بارا څه دې چې پنځه کې پیسې چی سوا دا اصل مسله نه غو په مزروق کې ما سره صاحب تور کا دا جوخ کاری کده نه ښکاري هه؟ دین کې کنه تاسو دینه مونږ به یو را و شو دا موږ هغه مثال پيش کړي دلته هول پکې نشته ده واپسيبل و او من و خمسه بنات دا هغه مثال شو چې په دې کې بل مثال ته دا ته داسې خیمه چپایې کې اور راشي او زوجین او خمسه اخواتن لعب و ام من ګوروس څنګه ده خزم را شو ها زوجات شو هي دې بس کوي بل واد دی دیونکی نو بس کوي څنګه خونېسته ملک خدای تنگ نه صفایګا ده کده ازوج او پسې سړي یعنی پنځه خوين دی ولید ده ملی اس بسه چلکو اولاد د بلی نشتا ده اینو زوجت با ملاویگی نصفا وَلَكُمْ نِسُمَا تَرَكَزْ وَاجُوكُمْ نصف با ملایگ سو اخوات پر نور خصوب نشتے او ده اخوات وعیانی اولا پر با سلسان سو سلسان با ملاویگی نو نسبتی مختلف چی ده کل رئسانی یا ده باز سره نو طریق مسئله ده سو نخیگی کید عدل تو تا اصل ازوش पग اصل از شپگ که اصل از چی شپگ نوش زوج تا شپگ کی جی در ورکی ها نسب دو باز اس او اخوات ل چی دیه قید کرتا مل دیگی نو سلسان سودي تاليبا سلور السلور او دريب هو اما سلد السلد نحولي او كوهو تا من دلتبهولي كي التعولو يعني ستة تعولو ستة راشوز زوج تدري ملوشو افين دو اقواتو تسلور ملوشو. نو اوس کی نو خواات باندې سلو تکسیمی ته پهځو په بنځه تکسیمی نه سلو خو تکسیمی کاثر دی کنه ولې کاثر پیاو تایفي شوی غي کاثر پیاو دا ضرور ولې وایم باز دغه منډه کو ته منډه واخنه ده آرام آرام سره ته چا راکای کنه راکای ای توري مرضیه هم پرایږه هم پرایږه آ هم لڑایږه هم لڑایږه ها نشته نه ای تاسو وګږدې ما څه وږو تاسو اخبات ده اوس اقابات 30 په سلور ز سلور په 30 څنګه تقسیم کم نسبته تباين دي څه دي قاعده په تباين کې دا دا خلوز د چا چپ چپه تر ده اغه او پاسل مثلا کې قبلا او لولا کبره يا اوليه لکيتا نوږه په کو په بو کې وو نو 30 وو او کې 75 پینتیس دلتا اولی کا تصحیح چکم دے دا پینتیسنا دلتا اول باولی کی خواهر آت تصحیح پا دا سولے شی پینتیسنا شی اس تقسیم آوا چال رجی صدا دا اصل مسلی نا اغاو پا مضروب کی محصرہ سیب تورکا دا اصل مسلی نا دا زوج پلاس کی دری وو دا غس جودہ دری وو پا مضروب کی چی پینز دی دا پینز دی کا 15 دا دچا شي دزو اچ اته خواته بلای کی سلورو په مزرو کې چ پیند دی نو پان چوکي دا تقسيم کا یعنی په پینزو خوندو سلور سلور به ورسیږي دته دکره دا پری کې کا ترشته بالکل تصحيده نو نوټ دي دوی قاعده دوی دوی قاعده د باندې ځان په کول دي دی په باندې بل په کول دي چې دوی ختمره فرق پران شي په تقسیم د میراث کې دا علما دي دوکار کړي دي انل دا چې بدل او ګان بدل خندران پیدا شو ځای هغه علما او تبادله دي وي چې تبادله دي وي علما تبادله دي وي په شو ملیشه په شو دا مسله په ذہن کې کیناسته نو درېم قاعده دا, دا چې د سحامود روسمن کې موافقت وي نه موافقت ني نو کول هغدا دروس د چاجه بچا کا سر ده لکفین زه خويندې د او اصل مسله کې لکبارا یا فاولی کی لک کتا کابن و من و خمس بنات بلا عولا او زوج و خمس اوات سرده اول الناس خو شوي کنه دې دې پوري مونږ درې قیدی په خښته طریقه بیان کوي چې دا له تعلق ده سې همو دروسه ورته د الفاسداد دیش سورته نش رائشا و سخصتالور قیده چاغه دروس و دروس اپمانس کی دی ابا سنگئی دا تفقه دا تفقه دا تفقه دا تفقه دا تفقه دا دوتاو گورا دلتا بس چلکو کفر پتوراگه دا تفقه دا تفقه دا تفقه دا تفقه دا تفقه دا کفر پگر حوراگه اس پاسکو دا دیت تاپقو پاپس کی نسبت گورا داوس لغو نگران شو و امل اربعات حج دي اگر تلور قیدي چې درو سوده سو پمنز کې دي او دادا اي يقل الكسرو چې لانس شي کسره ز سهامونه طائفتين په دوه طایفو او اکثر ياض ياتomani لیکن اعداد دروس مماثلي اعداد دروس سي مماثلي څنګه ا شو کا دا تای فدری دا تای فدری اغه چې په چا کا سر دی اغه تایفی په تاسو کې مماسل دي دا پینځه دا پینځه دا یا دادرې دا درې دا ان تاسو کی کارسو تاسو کی کار تهلی بس دا او ته چوي نه خوږه سبق ولیکن بین اعداد دروس مماسلهت لیکن اعداد دروس کی مماسلهت حکم دی د اعداد ایو دربا حضرات دا چهو دی ولیشی احضو لحدا دی مماثلہ اصل مسئلہ کی لکمیسال ماوراستی بناتنا دلتا باوزگور ایخا سنگر دیمیسال یعنی عشپت بناتی آپ بیاو پاسیس دی سلاس جدات سلاس جدات دی سلاس تو آمام سلاس تو آمام اعلمان سلطيرا او لا؟ امام سلطيرا او لا؟ اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ ايه؟ ايه؟ اه؟ شعبان ايكو خيده داشته سلام سجدات و سلاسة تو اعمامنا يعني تين اعمام تين اعمام تاليبان او ساقا پره تاسو دیتا گورا تا سفو خون انشاء الله شپاگ بناتی دری آ او دری آمام دی نو پا او آمامو که خوباس نکو دا خواه سا بری چیکن چاس او چیزی فرز دی پاو که نو شپاگو بناو ته بس ملوی سلسان کن او دری جداتو تا بس ملوی گی سدوس سب ملوی گی نو سلسان او سدوس چی رایشی مدا مسلا با دسوم نکیگی شپاگو نکیگی نو دل تا با اولی <خص> <خص> اطلا اصل از چه نه پش شپغو بنا ته لب صور کو سالورو سجه سالورو اصل جد... از جداتن تب صور کو یو تی یو می دلی کینه سدو استهغن یو ا دری امامو تب صور کو یو زکوال باخیل عبد یو پات شو کنن دا یو دلا ورک دان خښه ته دیر دی جوړه و لیکن اوس دیشپو ګوینتو له زسرور څنګه ورکم ورسته ته بچال خای کړی اځري جداتینه یوول څنګه ورکم اشی او کنه ته په یو یو نه په څنګه رینه کید زیو په صحیح کوم دې او امامو درې دی یو غیل له یو په درو څنګه تقسیم کو ہے ورانه لکان ته چې شو وزطاصو حکم کنه نو دا تا ویل چې بای اعداد مماسل وي نو 3 او 3 یو بل کې ولګېدل لکه سلاسو جداتن جو درید یا سلاسو امامن درید دي لیکن دا شپق بنا خدري نه دي ته څنګه وځرا تماسل لې نو ګورګه چل مونږ راضي څنګه راضي وکي دا شپق بنا دي او یې سلور دي نو مونږ بداسي وکړو د سیامو دروس واستې دي په انچ یاده په کوچه لې جبیدش په واده څالو رو په مرکه کم نسبت ته موافقت بنسفت ہے اس تیرار موافقت نو نس پرواخ لا د شپغو نس پرواخ لا د شپغو چ دريدي دا او په اصل مسله کې بلا اول بلا رد دلته بلا اول بلا رد ده نو 3 و 25 کینو صوب جوړيږي 18 نو دلته بولی کو تصحيح 18 تصحيح 18 یا خدا یا پاکه لیکن اول ته دیتا وګورا یعنی مطلب دا دې دا تصید اغین لامه کوا چې دا مونږه دا تصید 18 نه مکوا دا د شپګو خبره درې وته راغله اے د شپګو په دې درې مونږ جوړ کړو هغه داتې چې د شپګو د سلور په منځ کې موافقت نو مونږه مطلب دا دې دا, دا شپګ نیم څ ته واپس کړو شپګ مونږ ته واپس کړو پروار لامه کوا کنه نه څ ته واپس نو چې نه څ ته واپس کړو نو جدا تم درې شو کنه د او امامو ما درې شو اند دي دغور ته مو ماشیل او پیر او طرف لا پوره څه نه دا مو مافل دي نو موږ بیان کړه لیکن بین اعداد روسي مماصلتون 3 3 3 نو حکم سره ده احد الاعداد او فاسل مساله کې هر یو چې تراخې اے دادري دادري دادري روسو کې تور ګورہ نچتي 18 پوښلي الحمدلله دغه په اصل مسله کې نموږه جوړ چوندا 18 جوړ شو 10 جوړ شو 8 جوړ چار اړخي سوال د اصل مسلې نه غو په مزروع کې ما سره صاحب تورکا د اصل مسلینا د تریو جدو د پناش کې یو یو په تریو کې درې ورکا ولاتري امام خپل اس کې یو یو پدرو کې درې درې ول ورکاو او ته بنا ته بنا کې سنور سنور وو کې چاتي بارا وو کې د محمد یار نو جدات تدریم له شو کثر شته امام تدریم له شو اغم درېدي کثر شته اشفق بنا ته دولس پیلاو ژوند د دبور تیږي کنه د دولس اشفق یو د کسو دته وي کار دته وي کار 25 است کنه دا کای دی فتشو د الله په فضل کرم سره چې دی کې د وی ختم را فرق رانه شي د بدغه سه زکای بیا بدغه په بل ته خای شي زدش عبد الله بن مسعود سی وای چې د میراث په مثلو کې به اٹکل نه چلای څنګه چې دلون ګزاله رواچو خبرو چې پځاله گی دا کارونه کیدا د پردي حکومت په پردي شه دي غوونه بزان له جوړه کې دقه فيه او خا خلکو ته استاجيب باسي د تسو خدای داسې ځکه نه ته دغه زاي بدی وخت نور بس کو برابر وي غو کېدا نور اربع اغا درو سورو سو کيدي دادي چې کتر په دوه تای فوراشيا جات ادا درو سو ما 20 حکم دا دي شاهدن ادا دو په سلم سلکي احد الاذو لا كَسَتُ بَنَاتٍ او ثَلاثِ جَدَّاتٍ وَسِرَاسِ حَامِمٍ پاتيشو ايش رشوز بل مثال وَثَانِي دَمَ قَیْدَا یعنی باغه سلورو کی چې د روح سرو سو قیدلا هغه کی دَمَ قَیْد دادہ چې بعضه د متداخلې په بازو کی بعض باز اعداد متداخلې تو بعضو کی ندلتا اکثر اعداد او اصل مسله کی پدمخ کی سبق کوو شیوی نو دا ټکې کپاری نی پو نو بیا اته په زمانه مغز باری وی کو شو وی تکرار کوي تاسو کم وخت او د کډونو پاستا ها نو تم که د دان شو چې ا اه با زیاته په باجو کې داخل وی مدلت اکثر الاعداد او په سره مساله کې مثال واورا طالبہ لکار به زو جاته سوی تسویږي لکه تلې مون شو سلور خفيطه شي نو سلور جايزي سلور سدي مطلب دا دي چې ته هم ډير شي ته هم ډير شي نو دا ځونه وای کنا نو ګورا سلور زواج ګورا او په شنو سدي او بیا دري جگدات ګورا دري او په سدي طالبہ دول ستره ترونه سو دی؟ اه ها اعمامان اه اس داقری دیتا گو ره دا چمان کم نقشه جو رکنه دیتا گو ره سابقه سبق و بیادل تفرید که سلون زوجات دی نو دیل پارا سیشه دی ارو بادا ذکر جاولاد ملی نشت دیکنه ور سبق پیتی شو سلون زوجات دی غیل پارا مطلب داد اولاد نشت دی نو دول پارا ګری جد دا تیغه لپاره سودسته امام یا صبدي امامي اصحابدي نو طالبارو پچی مختلف جيده کول نو سن یاد باد سره ان مسله رسول کېږي یاد دي بار اصله دای ځکه دا فقه دا چې تاسو په شوق کې نه یې زې په شوق سره ومه زمادي سره اولسته اصله باران وقید محمد یاران لو دبار ان تقسیم او کا زوجات تو من ورکو سشې ربا د ک اولاد د مری نيشته رتو ربا د ک نه نو په تو له کې ربا ریسو له صفو تین وایو زوجو پر تین دې د تقسیم دا هغه سي نه ولا ورک واحد خلګ نه اخلي نه دي اخلي دې لپاره تین ملاوشو سشې ملاوشو دې جذبات یې لپاره سدس سدس پکی دودي سو دی نو زوجاتو تا منگا یعنی رو بان سنن سب او جتاتو نو پر منگا دو ورکن آمام یا سبا دی والباقی لیبد الباقی نو پینت جلال دولا پا دولا سگیسو پاتی شو ستا دادو نو ورکن دا چالو ورکه یا خدا آیا پاکا اس گورا زوجات سلوٹی حیسی دریدی ورقابل ملا سنگی تقسیم کرمائی اے کورو سبق دین کی کینی آم آم آم یعنی دولستی آو حیسی و دینن تقسیمیگی جدہ دریدی حیسی دو دینن تقسیمیگی لو تاسو قاعده او خدای اجازه زیادات متداخلې په بعضو کې اکثر داد په سلما سره کې اوه واس نو موږ نو سلور دغه په دولهสู่ کې داخل دي په داخل دي سلور په دولهสู่ کې زه داخل دي چې دا سلور د دولهสู่ سلوسته دغه په دولهสู่ کې ته داخل دي چې دا غیرو بعده دا دغه یا کډولس پدري هو تقسیمه تقسیم صحیح رہی که دولس پسنورو تقسیمی تقسیمی سیرازی یاک دا دری متوجیه که دولسو تا سنور زلانو دولس ختمیگی سنور متوجیه که دولسو تا پدریو زلو دولس ختمیگی دا دولس تقسیم که پسنورو پدریو تقسیمی سیرازی پھول سبق دوباره شو کم سبق تماثل تداخل تبایون توافق ذین کی رازی دامنگ بیاں واپس که م تاسو ته وی چې د سبق اول فرنه تر اخره پورې او پاتې نشي بیا به دین کې را دی یو ده پاتې شو بیا کارکنده خلاصې اس بده نه کیږي نو ګورووس هر کله چې مونږه او قتل چې پای دا سلو درې په دولو کې داخل دي ورای شو د تداخل قانون اکثر العادات او اصل مساله کې نو اکثر العادات پدې کې کم یو دی ای دولستی سودی دولس وا وا په دولس کې 1244 بارباري 1244 تصحيح وا ماشو استلي وا چې هغه چې زوادات سر مسرينه او په مزروع کې ما سره صاحب تور کوا دا سر مسرينه ته جداه د پلاست کې دوو دوو په دولس کې نو بار 24 د 24 تقسیم کا پدري او جتو باندې ارټي 24 هر جديته او ملاوي شسو هه اتا اندیو اتا کہتا فیٹ کی گی کنا دکا رنگی سلور زوجاتو تا دری چکم دے ہو آوان ہو آو پچاکی پدولا سوکی نو بارتی دا تقسیم کا یعنی پس سلور زوجو بانے نو صحی باراوزی سو باراوزی نو چوکی نو چوکی ہر جدی تبا نو نو ملاوشی ہر زوجی تبا سو ملاوشی نو چوکی چتیس بار آمان دی دول پر حصی چکم دے ہو دی دغا دا په پچا کې بار کی بار ست دا په دول سو آمان متقسیم کا نور بسیگی ہو بی رسیگی بار ست چورا سی کوئی گئی کنا نقشدین کی دا علماء دی فقہا دی اتقیاء دی بزرگان دی دا خلقتې بزرګان خلقتې دومنګ تا مخامخ پړاجا کړ ډوړې په خکې ده او تاسو یې کانډه او یا ني کانډه وایيږي کنه نقشه جوړه شي مختمله فرق نشته ها دا یو بدبخت راه پورت شي واخلې پدو په لخته باندې دې شروع کړي زم ته دلوي بدبخت ماده ته وې چې الله تعالی ته هدایت نور کې غته هدایت نه ملي تا وکړل دې یو فرق شته مولای سي نشته دي الله پدې بزرګان دي یعنی تا دیجے پوری منگا دریقے دی دسی حامو دروسو بیان کری خبو تریقی احسان سرا دیابا گا سلو رو قیدو کدر اوسو رو اغی کی منگا دسو بیان کری دوا سو دوا پاتشو دوا اب اسانی درس کې کی سبا لیکن اگر گران دے اگر سدے اگر لگونی متعلق کرے گا پوی گئی کنا دیتوی تصحیح دا پا مقابل دو داګه کې دا مرس مارسکي دا روغول دي دا علاج دي تاسو څه دي علاج دي نو رستو بیا یعنی مطلب دا ده د هر فریق جدایسا دا د ګبلرز د څرګندوي یې سبا څنګه چې ورساو کې او تفکدا شي وې زغلندن مالي سرهګه آهې تاسو کې نهه تاسو توپک ټړهه اوه گیا صحیح کې نه دا په قسمت د ترکات د رصود غوړ ما په منسکی تخارج بیا رد اے اول مقاامه د مقاامه تل دا هر ګران بیا په سمون واخلا اکثر بازدیدای چې دا سبق لولي لې مناسبخه ته جنیز دی شی یو لک شي نشي موږ یي مناسبه په انتها غره نه دا ټول سبق په مناسبت یاسه دا غره نه مناسبه سبق په استدادسو ام انشاء الله چې داسې داک 1 2 3 4 تر شي ختمه دې سره لکه دا سبق په ځین کې کیناز هغه هم په ذهن کې کېني دا پوره شو الکا پوره شي یا اللہ تعافو که لما سونا شروع کری وقت زلیو دابا ویشی اصلا ستریا ہوگیا وی وی اللہ دا لریکا وی درد پا حکاماتو که او درد چی دے تفسیر دا پرونو چو درس کې او مسائل درد چی دی پا اقسام ارباو دی جاد دے اربعو دي زمما په خبره باندې ځان فور کوي د رد احکامات چې دي دا اپ اقسامي اربعو سره دي هغه اقسامي اربعو کې یو ډول چې مساله کې یو جن شرعي د مې يرد علينا م الله يرد عليه وسره ني نو مساله د کا مثال پروم بیان شو د دېدا چې په مثلا کې دوجن ځای یاد لريشي د اجن اسنا د من يرد علينا لکه م الله يرد عليه وسره ني چې زوج زوج دي نو بیا مسله د سهامونه کا دا پرون شوو نو شوو داګه یې نه دی ونسه الله زکه هم تاسو ما بردا مونږ ویل دي داوا چې په مسله کې دوه جنس راشي دینه جنس منطقی مراد نه دی دوه جنس راشي لکه خواات راشي بنا تر راشي به توری مثال جدات راشي اجادري راشي تم یو رضوالینا اما الله رضوالیه و سره نه زوځو جنشت ده لدیه بیا د سیهامو نه کا مساله د سنه کا نیک بختہ د جابو سودریس جابو سولوس یو قانون تا کنا ا ک جوړور کا ثانه اول تلری کا اول تنه لری من سیهامهم اني من اسنین یعنی مساله د صورت کی د اسنین ده بکی د دې اسنین ده په صورت کی اذا کان فی المسلته سودو سانی چ دو سود دو صحیح دا د سوت دغه مساله ګران شه د دې مثال څنګه وکړي دا کجدا شوا او ختا اخیافي شوا ته به دا سوي شوا جددا دا اوختا اخیافي شوا دا نقشې ضروری دي مجددوم سدسته او ختي اخیافي تهوم سدسته دا راځي دا کنه نو مساله کیچه سودو سراشی یا سودو سان نو آغا مساله ده شپاگو نا کیه که نا نا دب تب اولی که اصل ازا چه نو جده تا مو یاو ورکا اخیافی خورتا یاو ورکا جو او ورکا لیکن پاتی سنور اغازل چالا ورکم نو مو گا او کتل چه دیده که اصلی دی چې په پا مساله که دو جنس سر جنس جده ده بل جنس دا اخیافی خور دی وچه دو جنسد شوه دوارو لپاره چیده نو مطلب داده سودس سودس ملاویگی نو تبا رد که مسئلات دوو یعنی رد الى دو ای جدیتی یو ملاو شوه خیافیوتی یو ملاو شو مخیوم یو خودش پاکو نیو اگه کمو او دو دوو دو نیو مجه او, او مجه پویگه نو پویگه یار آزمان دی سهیدیان زین که کینی که نی کینی کی دوست مسئلات داغود دو دو سحامو نشوه روز ننشوه روسونه خو بالاوه جیاو قسم خويندوي يا ټول جديوي يا ټولي خويندوي يا ټول بنتي وينو غبه کفرو نه بوه لكن هر کله چې دا جنسونه جدا دي نديتابو د سهامونو شوا اشعار جوش او مين صلاهتین يا مصدر درولک ک کله چې په مسلکی سولسون وسودسون وی سولسون او سودسون وی نو سولسون او سودسون به څنګه مثال کا <تصفيق> إيه يوان مور مورده ولديد اوم سرد مورنا ولديد اوم لك أخيا في دورنا أخيا في اوم یعنی او مطلب أخيا في يعني متلب دا ده أخيا في شو <تصفيق> زمور لپاره عدد خیافیو د وجنا سدوست فین کارونه پاتون فرې می هی کنه کارون بیا دهو ا دوا خیافیو لپاره د وجن سره راغله دا سره راغله نو چې مساله کې سدوس راځي یا سلطان مساله خودش پګونه کی کنه څه نو کیږي څه پګونه دل تبولي اصل عز اچي نو پشپګو کې مونږه سدهس مورټ ورک اخیافیو ته درور کې څلستې ندريل درې خپاتې شو کنه او څلور کو ترځي هو سړي کړی نشي ځکه مسله رد ده نو اوس پتہ شيو کومه د مسله برد شي د دوو یعنی حصو ته د دوو هي نو مسله با جو د درې ولې شپ دغه قدرې چې ده چاله یو دې یو ورکا چاله دوه یو ورکا جو دوه څو برخې چاينه خوږه چاينه خوږه ای کوم ډیر وایو هنه سو ګراولې نه سو ګراولې لې شي ها نه ګراولې نه سو ها او بینر بحث یا مسله چې سنورونه کا طالبہ دا په کوم صورت کې چې په مسله کې نه شنو وسو د سنډای شي دجن سری ملایومت والے وستر نشته ملایومت والے وستر نشته ا په مسله کې نه شنو وسو د سنډه لَكَيَوَ لُورْدَا آو پل اچھلے دزوی لُورْدَا اے اے دلتا اولی کا اے بنتو لی کا آدلتا بنتو ابن اولی کا بنتو ابن لپارا سودستے تکمیناتر لے سلسین بنتے لے پارا نصفتے ما مرے خوگی گی, گی دا اچار اسر مرے خوگی گی حنی اصل کدہ فول رض لجائم کانا نا دیسه را فارق خرابش نو گورا کتا گوری نو پو مسالا کتی نصف راشی او صدوس راشی نو مسالا د شپاقو نا نو اصل از چه سیده کانا نخشا جولوام تا ستاد اصل از چه سره سیده نو پشپاقو کی چره بنتی ریبن تا منگا صدوس وارکا او بنتی تا منگا نصف وارکا سلور لارد دو پاتې شو او ساري له مستری ته مشته کته درځي یا د او سري لیکي نو بیا غره نه جوړې نه شو کنه نشو... نو غره کو نو دا براشي چا تا سلورو تا ولی ځکه په دې کې نسفون وسود سن دي نسفون نو شته کې نسفون درې دي ا په شپو کې سود سن یو دي چې سلورو نه جوړه شو د رجو دا نه شي ديخه دا په دې کې ني دي نه شونه تل نه پوي یا آسیو اے تاریبا او من خمساتن یا مسال دا پینزون اکا دیکی زیاد طبق نکیجی ادا کانا فیهما سلسان کل چپ دی که سلسانی اصدو سنوی سیشی یعنی سلسان او سدو سنوی سلسان اصدو سن بسنگی شو امور شو اے دلتاولی کادا اے گورا بین تین بیلتیم لپر سلسان دی کانا نمور لپر چی دی سدس تی نمار سلسان او سلس جلاشی مسلا دش پاگو نا کیه گی بولن سبق پیتیشو زین کی که ناس نم سدس مورتا او سلسان سنور دیل ورکا دا پینزشو ایو پاتیشو اغیل مستحف نیشتے پا خارج کی نم اوز واپس کی پینزو تا ذکر دو جمس دی اغا یو جنس ده بنتینو ده اغیل سلور ملاویگی بل جنس دا مور دی نو اغیل یو ملاویگی نو مسانه ده پینزه ونن شوا اغا چه نو مور له یو ورکا بنتین له سلور ورکا چه اخلاق سا شو, شو خبرده تاز دلتای سباق زین کی کینی سنگا مزدار سباق تای چایو نخوک ده دودپتی چیو تاوی سو تاوی دودپتی دودپتی دود زواکو جوان باقی اختار پر ر <laughs> او نصفل و سودساني اه اخذي چنگ آخيات دو مولاري او نصفل و سودساني یا کا و دو سودسا کا کا دو سودسا کا دابس انگئي لکا او بنت دا ابن دا امور دا گورو اگورا بنت دا بنت الابن دا امور دا سود نقورا بنتي تا نصفتي نصف اختلاع تراغه ما صلاح دا شباقونا شوكا نشوك ما صلاح دا نو بنتي لوركا دري باخنا وياه بنتي دا ابن لتاكملت اللي سلسين سدوس يووركا امور لپارديو يودي نصول على لنا بانزل على لها ما صلاح دا شباقونا وياه ناقا يولي مستحق نه شو نشو ولي ما باسد, باسد رد اوه نداسي باوكو چدا مسلبه د پینځو نه کو چاله دري دی غل دري ور کا چاله یو دی غل یو ور کا چاله دري ور تا ور نمنګ پنټي لا دري ور یو ور کا اومله پرم یو غل مول اومله 파 مسلبه پینځو نه غوردان اخشي جوړي شيخه دا بور دله لپاره یې خېل او نسون وسول سن یعنی سن وسل سن جوړ کا اصول سن جولکا د بسنګي یو اوختا ایانی دا ها دني سن و سن لک اوختا ل ابن و امن اوختین ل امن ها اوختا یعنی ای اوخت ایانی ا اوختین ل امن اوختین ل امن اصل مسئلہ کچري ته ګوري نو دا مسله د سولې جوړيږي ته د میډ او پټو څخه ای شاو دي تو د سنټ کې سټ اینڈ دکان نمبر 22 او په رواحت پلازا د میجر جانګیراو سوادی په ډرایټر انورسیو ته موبایل نمبر 035152124